23. fejezet A fénykép Ami New Yorkban nem kapható, az nem is létezik. Coldexter egy fűrészárú boltban szerezte be az egész nappalit betöltő, egyhüvelykes faros lemezzel bevont kecskelábú asztal elkészítéséhez szükséges anyagokat. A művészboltban vásárolt festékek segítségével tízféle árnyalatban tudta megjeleníteni a tengert és a szárazföldet, a szövetboltban pedig a szántóföldeket, legelőket jelző zöld biliárdposztót kapta meg. A házakat terménytárolókat fa építőkockák szimbolizálták, a modellezőboltok pedig ellátták balsapával, pillanatragasztóval és az építőkockákra ragasztható papírtéglafallal, ablakkal, ajtóval. A szökevénynek a félsziget csúcsán lévő rezidenciáját játékboltban vett legóból készítette el, a táj többi elemét pedig a villanyvasutak rajongóit ellátó csodaboltból. A vasútmodellezők komplett tájképeket akarnak terepasztalukra varázsolni, legyen hegy, völgy, írtás, alagút, farm, legelésző állatok. Dexter három nap alatt elkészült a hatalmas haszienda méretarányos makettjével. Amit viszont fényképezőgépe a magasból nem láthatott, az előtte is rejtve maradt. A taposóaknák, a csapdák, a munkások, a biztonsági zárak, a kapuláncok, a magáhadsereg teljes létszáma, felszerelése, illetve az épületek belseje. Hosszú volt tehát a kérdések listája, és többségükre csak napokig tartó türelmes megfigyelés adhatta meg a választ. A bejutásra, az akció végrehajtására és a kijutásra vonatkozó tervét azonban elkészítette. Aztán kitört rajta a vásárlási láz. Bakancs, őserdei viszonyokra alkalmas ruha, melegíthető harctéri ételadagok, vágószerszámok, a világ legerősebb távcsöve, új mobiltelefon. Degeszre tömött Bergen katonai oldalzsákja a végén csak nem 40 kilót nyomott, és még mindig volt hátra pár dolog. Egyik másikért más államba kellett elmennie, ahol lazábbak a törvények, olyan is akadt, amit az alvilágban kellett beszereznie, és olyan is, amit teljesen legális volt ugyan, de felvont szemöldökkel néztek rá, amikor kérte. Augustus 10-ére készen állt, ahogy első okmánya is. Rám tudsz egy percet, Paul? Kevin McBride farmert idéző arca jelent meg az ajtó résében. Deveró intett, hogy bújjon be. helyettese dél-amerikai északi partvidékének nagy méretarányú térképét hozta magával, Venezuelától egészen a keleti partig, francia Guyanaig. Kiterítette és megkocogtatta a Kommini és a Maroni folyók között elterülő háromszöget, San Martin köztársaságot. Szerintem a szárazföldi útvonalon közelíti meg, vélekedett McBride. Nézzük csak meg a légi utat. San Martin Cityben van az egyetlen repülőtér, az is kicsi. Naponta összesen két repülőjárat érkezik, az is csak a szomszédból, keletről cayen nyugat felől Paramaribóból újával is rábökött Francia-Gajana és Surinam fővárosára. Politikailag annyira borzalmas hely, hogy csak hébe-hóba téved arra egy-egy üzletember, turisták pedig egyáltalán nem. Az emberünk fehér, amerikai, és még a körülbelül magasságát meg a testalkatát is ismerjük, egyrészt az aktájából, másrészt abból a személy amit a csárterpilóta adott mielőtt meghalt. Moreno ezredes keretlegényei percek alatt rátennék a kezüket. És ami még fontosabb, Érvényes vízumot kellene szereznie, ehhez pedig el kellene látogatni a San Martin két létező konzulátusa közül az egyikbe, paramaribo vagy karakaszba. Nem hiszem, hogy így próbálkozna. Ezzel nem tudok vitába szállni, de azért Moréno figyeltesse a repteret éjjel-nappal rendelkezett Devero. Magángéppel is érkezhet. Eligazítom Morénot. Akkor nézzük a víziutat. Megint csak egyetlen kikötő van San Martin City. Turista hajó ott soha nem köt ki, csak teherhajók vannak, abból se sok. A legénység indiaiakból, filipínokból, kreolokból áll, ha tengerészként vagy utasként akar bejutni, feltűnőbb már nem is lehetne. Motoros gumicsónakon is érkezhet a tengerről. Elképzelhető, de azt francia Gajanában vagy Szurinában kellene kibérelnie vagy megvennie. Vagy mondjuk megkenni egy teherhajó kapitányát, hogy tegye ki a parttól húsz mérföldre. Onnan bepefők, kiszúrja a gumicsónakot, elsüllyeszi. Akkor mi van? Tényleg, akkor mi van? Viszont a Deveró. Gondolom nem kevés felszerelésre lesz szüksége. Hol ér partot? San Martin tengerpartján máshol nincs homokos föven, csak itt, labahián. Az viszont tele van a gazdagok villáival, és augusztusban ott is vannak, tehát testőrökkel, éjjeli örökkel, kutyákkal is. A partszakasz egyébként sűrű, kusz a magróvecserjék, tele kígyókkal, krokodilokkal. Azon ugyan, hogy menn át? És ha el is jut a kelet-nyugati főútig, akkor is mi van? Nem hiszem, hogy játszik nála az ötlet, még ha deszantos is. Nem érhetne partot egyenesen a barátunk félszigetén? Nem, Pól, nem érhetne. A tenger felüli oldalon végig sziklafal és háborgó hullámzás védi, és még a fel is mászik csákjával, meghallják a kutyák és elkapják. Tehát a szárazföldön próbál bejutni. Merről? Megbright ezt is újjával mutatta a térképen. Gondolom nyugatról szurinám felől, a kommini folyó két partja között közlekedő kompon, egyenesen a San Martini határállomásra. Négy keréken, hamis papírokkal. San Martini vízum, akkor is kell neki Kevin. És hol lenne egyszerű megszerezni, mint szurinámban az egyik konzulátusukon a kettő közül? Szerintem logikus, hogy ott szerezzen kocsit és vízumot is. Szóval mi a terved? A Washingtoni Surinami Nagykövetség és a konzulátus miami -ban. Oda is csak vízummal tud bejutni. Riadóztatom mindkét külképviseletet, hogy adják át egy hétre visszamenőleg a látogató vízumért folyamodók adatait, és mostantól kezdve az újakat is. Ellenőriztetem őket a külügyjel. Mindent egy lapra teszel fel, Kevin. Nem egészen. A keleti határt, a repülőteret, a dokkokat és a partvidéket intézi Morino ezredes és az Ohos Negros. Én pedig a saját szimatom után mennék. Szerintem az emberünk Szurinámból autóval próbálja bevinni a cuccát. Logikus, az messze a legforgalmasabb határát kerül. Deverót mosolyra fakasztotta meg Bright spanyol kiejtése. San Martin köztársaság titkos rendőrségének tagjait a helyi peónokra frászhozó nagy fekete napszemüvegük miatt emlegették az Ohos Negros, azaz Fekete Szemek névem. A Surinamnak nyújtott amerikai segélyekre gondolt. Az ország követségétől kétségkívül teljes körű együttműködés várható. Oké, okay, tetszik a terv, csináld. De gyorsan. Megbright értetlenül nézett rá. Határidős a meló főnök. Szorosabb a határidő, mint gondolnád pajtás. A Delaware állambeli Wilmingtonban van az Egyesült Államok keleti partvidékének egyik legnagyobb és legforgalmasabb kikötője. A Delaware folyót az Atlanti óceánnal összekötő, Hosszan elnyúló delaware csúcsen csúcsán több mérföldnyi védett vízfelületet nyújt, és az óceánjárokon kívül kis parti teherhajók ezreit is fogadja. A karibi partvidék hajózási és teherfuvarozási vállalat több tucat ilyen kisebb hajóval fuvarozott, nem okozott nekik meglepetést Mr. Ronald Proctor látogatása. Barátságos, megnyerőmodorú úriember volt, bérelt utánfutója, amelyben a ládát hozta, ott állt az iroda előtt. Az adminisztrátornak semmi oka nem volt rá, hogy a kuncsav szava hihetőségében kételkedjen, annál is inkább, mivel a van valami igazolványa, uram? kérdésre semmi jött zavarba. Nem egyszerűen tökéletesen rendben lévő útiokmánnyal, hanem egyenesen diplomata útlevéllel rendelkezett. A külügyminisztérium levele és áthelyezési utasítása igazolta, hogy Ronald Proctor karrierdiplomatát a Surinám fővárosában paramaribóban lévő amerikai nagykövetségre helyezik. Persze, van ingyenes szállítási lehetőségünk, de a felesége ilyenkor szenvedélyesen összepakol mindenfélét, úgyhogy sajnos egy ládával túléptük a keretet. Tudja, milyenek az asszonyok: magukkal vinnék az egész házat. Ne is mondja, helyeselt az irodista. Kevés dolog hozza össze jobban a férfiakat, mint az asszonyok visel dolgaira való panaszkodás. Holnap után indul egy hajónk, Miami-karakasz-párbó útvonalon. A szurinámi főváros közismertebb rövidített nevét használta. Megállapodtak, az ügyfél ki is fizette a fuvart. Két napon belül úton volt a láda, huszadikára pedig már közraktárba került parbó kikötőjének valamelyik dokjában. Diplomáciai küldemény lévén Mr. Proctor bánmentesen válthatta ki. Surinám nagykövetsége a Connecticut Avenue 4301 alatt van Washingtonban. Itt vette fel Kevin McBride, hogy ő a hírszerző szolgálat magas beosztású munkatársa, és itt ült le a vízumosztály megilletődött hivatalnokával. Alig ha ez volt Washington legkeresettebb külképviselete, az összes vízumkérelmet egyetlen ember intézte. Arra gyanakszunk, hogy kábítószerrel kereskedik és terroristákkal paktál, mondta a CIA embere. Egyelőre csak eléggé homályos információkkal rendelkezünk róla. A neve nem fontos, mert ha folyamodik egyáltalán vízumért, álnéven fogja megtenni. Azt viszont jókunk van feltételezni, hogy megpróbál majd bejutni Szurinámba, hogy onnan Francia ajánán keresztül eljusson a haverjaihoz Venezuelába. Van róla fényképe? kérdezte a tisztviselő. Sajnos még nincs felelte McBride. Éppen ebben számítunk a segítségükre, ha önökhöz fordulna. Van személyleírásunk. Azzal a hivatalnok elé csúsztatta a két sorban elférő leírást. 50 körüli férfi, 175 centi magas, izmostestalkatú, kékszemű, homoxi hajú. McBride az előző héten befogadott és pozitívan elbírált 19 vízumkérelem fénymásolatával távozott. Három napon belül kiderült, hogy valamennyit amerikai állampolgárok nyújtották be, akiknek a külügyminisztériumban nyilvántartásba vett adatai és útlevélképei megegyeznek a szurinámi konzulátusra benyújtott adatokkal és fényképekkel. A rejtélyes bosszú álló tehát, akinek aktáját megbrájt Deveró utasítására kívülről bebiflászta, még nem bukkant fel a követségen, ha tervez ilyesmit egyáltalán. A CIA embere azonban rossz konzulátust választott. Szurinám kisország, gazdagnak pedig távolról sem mondható Washingtoni és Miami konzulátusán kívül csak Münchenben, és nem Berlinben a fővárosban, tart fel külképviseletet, meg további kettőt az egykori gyarmatosító Hollandiában. A kisebbik iroda hágában, a nagyobbik pedig Amsterdamban, a de Strát 11 alatt található. Ebben az irodában történt, hogy Miss Amelia Dijkstra, a holland külügyminisztérium által fizetett amsterdami hölgy, igen segítőkészen foglalkozott a vele szemben ülő, vízumért folyamodó férfival. Ön brit állampolgár, Mr. Nes. A kezében tartott útlevélben az állt, hogy Mr. Harry Nes, brit állampolgár, foglalkozására nézve pedig üzletember. Milyen célra látogat Szurinámba? érdeklődött most Dixtra kisasszony. A cégem tengerparti üdülőszállodákat épít, felelte az angol. Az önök országát, Szurinámot is szeretném útbejteni, hogy megnézzem, van-e alkalmas, beépíthető terület, mielőtt tovább mennék Venezuelába. Az idegenforgalmi minisztériumhoz kellene fordulnia, javasolta a holland nő, aki soha életében nem járt szurinában. Annak alapján, amit Koldexter a malária sújtott a tengerparti országról addig kiderített, egy ilyen minisztériumi létezése csak a húrá optimizmus diadalát jelentette a valóság fölött. Pontosan ez a szándékom, hölgyem. Amint odaérek, felkeresem őket. A Shifford repülőtéről aznap induló utolsó gépre hivatkozva gyorsan kifizette a 35 guldent, megkapta a vízumát és távozott. Valójában azonban nem Londonba, hanem New Yorkba indult a gépe. McBride ismét délnek vette az irányt, Miami, majd Suriname felé. San Martinból autót küldtek érte Parbó Repterére és a kommini folyó partján lévő határátkelőhöz. Az őt kísérő O'Hosz Negrosz csapat egyszerűen a sor elejére hajtott és katonai célra elrekvirálták a kompot. Ingyen és bérmentve keltek át a San Martini oldalra. McBride a kompon kiszállt az autóból, hogy nézze egy kicsit a kékezzöld tengerbe tartó lustán hömpögő barna folyadékot. A moszkítórajok és a tikkasztó hőség azonban hamar visszaparancsolta a kellemese hűs Mercedesbe. Moréno ezredes titkos rendőrei ekkora ostobaság láttán megengedtek maguknak egy fagyos mosolyt. A szemük azonban kifejezéstelen maradt a fekete szemüveg mögött. A határfolyótól az őserdőbe vágott hepehupás, kátyús, a gyarmatosítók által itt hagyott út vezetett a 40 mérföldre lévő San Martin Citybe. A vadon valahol tőlük balra átadja helyét a mocsárnak, a mocsár a mangrovebozótnak, ez pedig a megközelíthetetlen tengernek. Jobbra a szelídel emelkedő sűrű dzsungellel benőtt lankák a kommini és a maróni találkozásáig majd azon túl Brazíliába is átnyúltak. Ebben a vadonban fél mérföld után eltéved az ember, gondolta meg Bright. Egyszer egyszer látott a bozótba vezető földutakat, nyilván az út közelében lévő kis farmok, ültetvények bekötő útjait. A főúton megelőztek pár járművet, főleg furgonokat és viharvert landrovereket, amelyekkel minden bizonyal a jobb módú gazdák jártak. Néha egy-egy kerékpáros is került útjukba, ők a hátsó kerék fölötti csomagtartón vitték a piacra a megélhetésüket jelentő kosárnyi terményt. Tucatnyi falucska mellett is elhaladtak. A washingtoni vendég meglepetten tapasztalta, hogy San Martin parasszsága más etnikumhoz tartozik, mint a szomszédos köztársaságé. Ennek is megvan a maga oka. A gyarmattartó hatalmak ugyanis, miután meghódították a gyakorlatilag üres vidékeket, beültették, bevetették birtokaikat, majd a művelésére alkalmas munkaerő után néztek. A helyi indiánok viszont egy pillanat alatt felmérték, mit tartogat számukra a jövő, és felszívódtak a dzsungelben. A legtöbb országnak voltak gyarmatai vagy kereskedelmi kapcsolatai a nyugat-afrikai partvidéken, ők onnan hoztak rabszolgákat. A mai államok népessége a fekete rabszolgák indiánokkal és fehérekkel való keveredéséből jött létre. A spanyol birodalom azonban gyakorlatilag csak az új világra terjedt ki, Afrikára nem. Néger rabszolgákhoz tehát nem egykönnyen juthattak hozzá, volt viszont Mexikóban több millió föld nélküli paraszt, azaz peón. És a Jukatán félsziget sokkal közelebb is van spanyol Gajanához, mint Afrika. A parasztok bőrét, akiket McBride a Mercedes ablakából látott, dió barnára égette a nap, de nem voltak feketék, még csak kreolok sem, hanem spanyolok. Ebből a génállományból származott San Martin teljes parasztsága. A hollandok elől ide menekült néhány rabszolga szintén az őserdőben élt. Ők voltak a busnéger, nem volt könnyű a nyomukra bukkanni, és akinek mégis sikerült, könnyen otthagyhatta a fogát. Amikor Shakespeare drámájában Julius Caesar kifejezi óhaját, hogy kövér embereket szeretne látni maga körül, vidám, kedélyes társaságra gondol. Nem Hernán Moreno ezredesre. Az az ember ugyanis, akinek a hírek szerint a csiricsáré plecsnikkel díszített egyenruhában járó munyóz elnök köszönhette, hogy még mindig ő az utolsó banánköztársaság fővárosa mögötti dombon álló palota lakója, kövér volt ugyan, mint egy fűben mélázó varangy, a kedélyesség viszont távol áll tőle. Csak a legsötétebb zugokban suttogva beszéltek az emberek a kínzásokról, amelyeket emberei a lázadással gyanúsítottakon alkalmaztak, vagy azokon, akikből rájuk vonatkozó információt akartak kiszedni a plegykák szerint az ország belsejében volt az ilyesmire használatos hely, ahonnan nem tért vissza senki. Arra nem volt szükség, hogy a tengerbe dobálják a hullákat, ahogy Galtieri titkos rendőrséget tette Argentinában, és izzadniuk sem kellett lapáttal, csákányal. A dzsungelbe kitett ruhátlan emberi testre ugyanis rajzottak a tűzhanyják, azok pedig egyetlen éjszak alatt elvégzik a lágy azt a munkát, ami a természetnek egyébként hosszú hónapokba telik. Az ezredes már várta a Lengliből érkező vendéget. Úgy döntött, a klubban ebédelteti meg. A város legjobb és feltétlenül legexkluzívabb étterme volt, ez a kikötő falának tövében, a csillogó kék tengerre nyíló kilátással. És ami a leglényegesebb, itt már a tengeri szél diadalmaskodott a sikátorokból áradó bűz fölött. A főtitkos rendőr munkadójával ellentétben került a hivalkodást, a medálokkal telaggatott egyenruhát, a csillogást. Egyszerű fekete ingbe és zakóba bújtatta hájas alakját. Ha lenne valami halovány nemes vonása, gondolta a CIA embere, a végét járó Orzon welles emlékeztetne. Így viszont inkább Herman Göringet idézte az arca. A kicsi nyomorgó országot viszont tökéletesen kézben tartotta, és egyszer sem vágott megrájt szavába. Pontosan tudta, milyen kapcsolat áll fel elnök, és az évekkel korábban San menedéket kereső jugoszláv között. A menekülti már írígylésre méltó erődítményben élt annak a földdarabnak a végén, amelyet Morénó reményei szerint egy napon a magáénak tudhat majd. Tudott a menekült írtatlan vagyonáról és a munyoz elnöknek a menedékért meg a védelemért kifizetett éves tarifáról is, bár birtok a védelmét valójában önerőből oldotta meg a jugoszláv. Egy valamit viszont nem tudott. Azt, hogy aki a menekültet és a diktátort összehozta, igen magas polcon van a washingtoni hierarchiában. De nem is számított, hiszen a szerb 5 millió dollárt költött rezidenciál felépítésére, és még tizet a birtokra. És bár egy ilyen nagy lélegzetű projekthez óhatatlanul szükség volt külföldön beszerzett kellékekre is, az összeg felét San Martinban el, és Moreno ezeredes minden egyes szerződésből szép sápot húzott. Egészen pontosan az ingyenes munkaerő biztosításáért számított feldíjat. Az zöggenőmentes ellátást letartóztatásokkal, más fegyenc telepekről való áthelyezésekkel oldotta meg, Szép hasznot hozó, biztonságos üzlet volt, feltéve, hogy egyetlen peon sem szökik meg, vagy tér visszaélve. A CIA emberének tehát nem kellett könyörögnie, hogy működjön vele együtt. Ha az az ember beteszi a lábát San Martinba, aszmásan sípolva az ezeredes, elkapom. Önök soha többé nem látják, de megkapnak minden információt, amit eldalol. Erre szavamat adom. Megbrájt a folyón átkelve, de még a parbóban ráváró repülőgép fedélzetén is a láthatatlan kincsvadász tervén tűnődött. Arra gondolt, micsoda véderővel kell megküzdenie, és milyen magas a bukás ára, kihalál morényló szakavatott, fekete szemű hóhérai kezében. Megborzongott, és nem a légkondicionálótól. Kelvin Dexternek a modern technika jóvoltából nem kellett visszamennie Penningtonba ahhoz, hogy lehallgassa az irodai telefon rögzítőjére mondott üzeneteket megtehette ezt egy brooklini nyilvános fülkéből is. Augusztus 15-én meg is tette. Főként ismerős hangokat hallott, be sem kellett mutatkozniuk. Szomszédok, ügyfelek, helyi vállalkozók kívántak kellemes horgászást, és érdeklődtek, mikor ér haza. Az utolsó előtti üzenet hatására viszont kiesett kezéből a kajtló, és meretten nézte az üvegajtó túloldalán hömpögő forgalmat, de nem látott belőle semmit. Miután visszakasztotta a kézi beszélőt. Egy órán keresztül sétált a környéken, és azon töprengett, vajon mi történhetett. Kiszívárogtatta ki nevét és mesterséget címerét, és ami a legfontosabb, vajon jó baráté vagy ellenségé volt-e az ismeretlen hang. Nem lehetett ugyanis felismerni. Színtelen, monoton hang volt, mintha papír tartott volna a szája elé az illető. Az üzenet pedig mindössze ennyi, bosszú álló, vigyázzon, tudják, hogy jön.